Anem a Ripollet primer amb la Reme Herrera, aviam quines són les últimes notícies en quant a sanitat. Hola Xavi, aquesta setmana destaquem a Ripollet que des de principi d'aquest mes, per contactar amb la policia local del municipi, també es pot trucar al 092. Aquest servei telefònic és un número virtual que dirigeix de forma directa totes les trucades realitzades en l'àmbit municipal a la sala de coordinació de la policia local. L'Ajuntament preveu que aquest nou sistema de recepció d'emergències atengui prop de 13.000 línies telefòniques i que serveixi per a reduir el temps de resposta als ciutadans i millori la qualitat del servei. Cal recordar que aquest servei només és efectiu a les línies fixes. Així, els usuaris de telèfons mòbils per contactar amb la policia local hauran de marcar el 93 i això és tot per avui. Fins la setmana vinent. De Ripollà i cap a Cerdanyola allà es troba el Xavi Poza. Ell ens comenta tot això. Bon dia, Xavi. Les instal·lacions de l'organisme autònom de la Flor de Matja de Serranyola acollirà els pròxims dies 27 i 28 de novembre al Congrés de la Gent Gran de Serranyola, organitzat per l'Ajuntament de la nostra ciutat. Els objectius bàsics d'aquest congrés són reflexionar sobre les línies bàsiques de l'envelliment actiu a nivell local i donar una empenta al programa de gent gran de drets civils des de la perspectiva de l'envelliment actiu. L'envelliment actiu és una proposta promulgada des de l'Organització Mundial de la Salut que vol donar una visió de les persones grans diferent a la mantinguda fins ara i suposa un procés d'optimització de les oportunitats de salut, de la participació i de la seguretat amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la vida. El Congrés es tractaran, entre altres temes l'envelliment de la població, la situació d'actual de la gent gran de Sardanyola, la defensa dels seus drets i també la participació en les diferents eh, qüestions que es realitzen a la ciutat. D'altra banda, la Universitat Autònoma de Barcelona ha acollit la passada setmana, la primera fira Iberanda, la Cullicu, en dic, que pretenia aclarir la diferència entre la planta de la coca i la cocaïna. La fira, organitzada pel grup associat per als serveis de la salut, volia mostrar l'ús natural de la planta de la coca com un aliment complet i de gran eficàcia en la medicina tradicional, en contraposició amb l'ús inadequat d'un dels seus alcaloides més famosos, com és la cocaïna. Els integrants d'aquesta fira doncs, van realitzar diferents activitats, recordant que la planta de la coca és un estimulant natural que no suposa cap repercussió negativa per la nostra salut. En canvi, la cocaïna és un estimulant sintètic que va directe al cervell i que en aquest cas sí que perjudica greument a la salut. Xavier Pozà des de Sardanyola Ràdio. I de Sardanyola a avui estrenem companya Judit González. Què tal? Bona tarda. La xavi, què tal? La regidoria de Salut de l'Ajuntament de Bàrbara del Vallès ha portat a terme a les instal·lacions del CEC Mar Miquel, Martí i Pol, diversos tallers sobre alimentació i salut destinats a les famílies barbarenques, unes activitats on han participat més de 20 adults i 20 infants barbarencs. Els tallers van anar a càrrec d'Ada Peralada, restauradora i autora de diversos llibres de cuina. La primera jornada destinada a despertar el sentit del gust als infants es va iniciar amb una breu part teòrica per consenciar les famílies de la importància d'una bona alimentació des de la primera etapa de la vida. Tot just després, les mares i pares van fer un taller pràctic sobre com més atractiu al menjar els seus fills i filles. El segon taller va estar centrat en com els adults poden planificar una alimentació equilibrada pels nostres fills. Aquesta vegada es tractava d'animals nens i nenes a descobrir aliments, a conèixer aquells que no els agraden, a ajudar en la cuina i a aprendre a menjar de tot. També es volia conscienciar de la importància de fer un esmorzar complet compost per làctics, cereals i fruita. Dins d'aquest cicle, la Regidoria de Salut està realitzant una continuació de tallers i de conferències per aprendre a menjar, aprendre a ensenyar a menjar. Així, des del dia 14 fins al proper dia 23 de novembre, Marta Miró, tècnica municipal de Salut del Consistori Barbarenc, parlar de la dieta mediterrània, de l'etiquetatge dels aliments de creure o no en els espots publicitaris sobre menjar així com dels mites, tabús i falsetats sobre els diversos aliments Gràcies Judith González i benvinguda a l'Espai Vital que la tindrem a partir d'ara cada setmana a l'Espai Vital, és la que ens portarà totes les notícies de Barberà. A manca de David Rua que canvia eh, de professió canvia de professió però no, no segueix com a periodista però no a la ràdio doncs li donem la benvinguda a la Judit i fins la setmana que ve Judit anem ràpidament i per últim ja a Moncada allà es troba la Sílvia Díaz Hola et Xvier molt bona tarda. Què tal? Donc des de Montcada avui el que us oferim és una subvenció, uns diners que des de la Federació de Municipis la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, concretament la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables, ha donat a l'Ajuntament. Es tracta d'una aportació de 28.000 mil euros, ...dels quals 12.000 es destinaran a la promoció d'habits saludables. Aquest programa parteix d'una base concreta. Diu que la majoria de les malalties cròniques, accidents i malalties transmissibles... ...es poden controlar si s'interveien els patrons de comportament de la població... ...i si es promouen estils de vida saludables. I es pren com a punt de sortida potenciar aquests comportaments positius... ...entre els joves i adolescents, un col·lectiu que a Montcada... ...representa gairebé un terç de la població... Això, aquests 12.000. Altres 12.000 euros també es destinaran a la subvenció del programa comunitari de prevenció de conductes de risc per a la salut, donant prioritat al virus de la SIDA, al VIH i d'altres malalties de transmissió sexual i dels embarassos no desitjats entre la comunitat magrivina ecuatoriana. En aquest sentit, des de l'any 2002, la regidoria d'aquí de l'Ajuntament, la regidoria de Salut Pública i Consum, està treballant per a la formació d'agents de referència d'aquestes comunitats immigrants. I, per últim, l'Ajuntament també rebrà 4.000 euros per engegar el pla Municipal de Salut, que permetrà conèixer l'estat de salut de la població a través d'un procés participatiu. Doncs bé aquesta és la notícia que us enviem aquesta setmana des de Montcada i Reac molt bona tarda.